Hej och välkomna till Podcast Select, avsnitt 50 Lite jubileum här eh, Med yeah! mig har jag Råga, som vanligt Hej Och eh, Blomstrand Hallå, eller? Och eh, det blir lite annorlunda idag Vi har tänkt skifla upp eh, om och hålla på att ändra lite i podden eh, får fortfarande under utvecklingen hur vi ska göra, men vi ska prata om knyppling istället. <laughs> Jag tänkte snarare på det att eh, i och med att vi har tänkt sluta skriva om nyheter på sidan så mm. men, ist men oj, ist istället fram så... så... Ja, precis. Det, det här har ni inte tagit upp med mig. Jo, det har vi visst ju, ju. Jag bara skojar med. Du satt ju chatten i som vi diskuterade. Jag ville bara, bara göra lite drama. <laughs> lite ja, okay, drama, Ja, okej, här igång. Ja. Eh, nej, vi tänkte att eh, istället så tar vi de största nyheterna och eh, ryktena och så diskuterar vi lite det i, varje, i början av varje podd. Så kan det bli <clears throat> lite intressant diskussion om det istället. Och så kan man gå tillbaka då. Eh, när du väl är utan att se, så ser man hur fel eller rätt man hade. Summa, som lite, vi kan förklara varför vi eh, tar den här approachen. Du. Generellt sett så har jag ju skött mycket av nyhetsflödet senaste halvåret. Och eh, jag känner väl att det tar mycket på ens entusiasm när det kommer till recenser och allt annat. Eh, och. Eh, Ganska lägre plugg... till där du skaffade det flickvän också. <laughs> jag vill bara säga det. Jag vill bara säga det. Jag vill bara lägga in det. Alltså, nej, jag har ju chattat Nej, Nej, alltså mm. jag, började skriva, jag började skriva ännu mer då. Ja. Jo, alltså, nej, men så jag, jag, sen i oktober förra året, då har jag kött att nyheter mer än någonsin. Men det är för att han inte fått tid att spela. <laughs> Jag har inte spelat <laughs> någonting. Nej. Nej, men, nej, men vi känner väl helt enkelt att... Uh, Egen visst, content är viktigare. Ja, och det är roligare. Alltså, det är inte självuppfyllande att sitta och skriva det alla andra skriver. Men att spela och typ lägga upp något Youtube-klipp, att skriva en recension, att podcasta, det är självuppfyllande. För att ja, då är artiklar. du kreativ, du producerar någonting. Så, så fokus på sidan kommer ju vara recensionerna, eh, artiklar, eh, krönikor, eh, podcasten... Eh, videoklipp och den typen av eh, <kör> material så att säga precis och eh, sen får vi se vad som händer men det, det planerar så kommer det vara framöver ja. och, eh, så och det säkert... kommer ju innebär, innebära att vi kommer podcasten kommer fortsätta den här veckan men vi ska vara mycket mer punktliga vi, vi har sagt preliminärt nu att vid 12 slag på fredagar ska den upp så åker man till jobbet och kn är knegare fem på morgonen så ska podcasten vara ute Eh, och så har man hela helgen på sig där. Eh. Hela helgen på dig. Och så du. Hela helgen på dig. Ja. Höga i Nueva. Den flyger bak och ser över huvudet. Eller blomstrar ja. över huvudet. Va? Va? Ja, det gjorde du. Ja. Nej, det känner jag. Jag är för gud. ung, eller? Ja, men herregud. Åke. Okay. Jaha, okej. Okay, ja. mm. Nu är jag trist. Ja. Mm. Ja, men hur som helst, det är därför vi gör det. Så att, uh, lite nytt approach, lite mer egen content, lite mindre, eller väldigt mycket mindre nyheter. Inga alls, rättare sagt. Mm. Men om det skulle vara helt... absolut stort grej så skriver vi hellre en artikel om det. Så ja, på... precis. Och vi kommer under E3, liksom förra året, kommer vi köra podcastavsnitt då. Och jag tror inte vi spelar in något förrän på tisdagen. Den här, vilket är det beslutet. Vi får se lite hur vi nu gör. Nu ändrar du helt planeringen som vi sa i fredags. Ja, men... vad sa vi då? Men, nej, vi tar, vi tar <laughs> den ett i men, men det kommer att bli en podd per presskonferens i alla fall. Så vi går igenom vad de sa och visade upp. Och vad vi tycker och tänker om det. Jo. Det var ju populärt förra året. Så att vi kör på samma sätt Jo. Och mm. Nej, men ska vi, ska vi hoppa in i de första... Jag måste bara, nu är det här lite Det här handlar inte så mycket om spel, men talt, Har ni två stycken ljudspår när ni kör Audacity vanligtvis? Jag har ja. bara haft ett tidigare Jag har alltid haft två alltid två, alltid två. Åh, Har jag kört back hela tiden då innan? Ja, det är lite speciellt i Göteborg Ja, onekligen alltså Ja, så är det Men uh, det skulle vara Fyra stycken punkter här Men sen försvann en punkt Så att, uh, nu är det bara tre punkter bara försvarar han? Vi tar det när det kommer om vi börjar med det senaste ryktet eh, på den eh, PlayStation holländska PlayStation officiella PlayStation-sidan så är plötsligt dykt upp en liten bild på Spyro the Dragon. Och då eh, kan man ju börja associera att antingen det är ett nytt Spyro på väg, eller så är det mest roligt att vi får en remaster eller remake på det. Och, jag tror remaster i klass med Crash typ. Ja, vad ni, vad, ni, vad, ni, vad, ni, vad ni tycker. Vill vi ha en tillbaka till Spyro? Mm, nej. <skratt> jag inte. nej. Men, men Crash är okej. Okay. Jag har aldrig spelat Spyro. Så att jag, jag, jag, jag... jag är lite apatisk det den serien. <skratt> ja. Nej, jag, jag det, han associerar jag med, Jag vet ju att alltså, spe, spelar ser ganska intressant ut. Alltså, rätt fina och sådär, men jag har aldrig spelat dem. Jag associerar mer Spyros till... Um, Skylanders. Skylanders, nu ja. Mm. Mm. Ja, det, det är väl där det blev jättestor alltså, Det där blommade ut till uh, Nu det när säger kom. Crash också med Skylanders Så jag vet inte vad jag ska, <laughs> jag vad jag ska tycka Ja mm. men det var, ju ändå, det var ändå Spyro Det var ju med det första Skylanders ju. Det var ju där det började Men yes. Spyro, vad jag minns så var ju Spyro Väldigt stort på ps 1 eh, När det kom eh, Ja det var ju en att... maskott de ville ha eh, Som Crash ungefär, alltså de, de sökte ju hela tiden Efter en maskott, så ni Ja för men de andra hade ju, Nintendo hade ju äh, Donkey Kong och sen fanns det ju äh, Bandicoot och Så Sony hade ju inget immusvarighet I den här äh, Sjöngren så och Spyro ja, i det tumrummet Ja, också har Nintendo Ja, jo ja, Jag ville bara säga, vill bara säga. <laughs> Hur missade, missade han han? <laughs> jag råkade missa den lilla figuran Alltså <laughs> ja. Och sega hade Sonic, Men, alltså, Sonic har ju aldrig haft någon riktig plattform eller sån, sån, sån figur som associeras med systemet, kan man ju inte. Du har ju varit Crash, men Crash är ju inte Sonics eget. Det är inte Sonics. Och han har inte varit någon sådär... Alla vet ju inte vem Crash är, liksom. Alla vet ju vem Sonic och Mario det är. Ja, ja, självklart. Så att, de har inte. De har ju försökt ganska många gånger. <går> men om de, de pushade ändå Crash rätt hårt de första tre spel, Alltså, hade han. Jag vet inte om ni minns den här första Crash-reklamen Där någon eh, Har klätt ut sig till eh, I sån här Crash-kustym Och utanför Nintendo utanför Nintendos och I USA och, med megafon och skrek ja jag kommer ihåg <laughs> det Rätt rolig reklam faktiskt ja. <laughs> Men, eh, nej men en misslyckades alltså, kan man ju säga Ja, ja. sen hade de i och sig på rappa The Rapper Men den blev inte ja, nej, De det var inte det heller Så att de, de har ju aldrig haft några ikoner som du säger Nej inte. Men i och med att vi får som blunsa Sony vi får ju Crash nu så det är väl inte omöjligt att det är en remaster eller mm. remake på väg. Sony, Sony har ju gjort rätt bra ifrån sig ändå. Ja, ja visst. Trots, trots Maskotlös. Jag tror maskot var mer, alltså var något man behövde den här identiteten med på Nessus Ness-tiden och -tiden. man behövde ja. sen eh, senare. Det var, det var ju det här när Sony lanserades du vet, de ville ha någon för Playstation 1-systemet som de kunde fortsätta leva med sen men det blev inte riktigt så men det sagt det, det, det, den sålde ganska bra ändå ps mm. Men sen, sen, sen känns det lite som att PlayStation 1 riktade sig mer mot eh, ungdomar eh, än vad det, inriktningen som Nintendo sa och Sega hade gjort med Nessens Mega Raven och Master ja, System. Ja men Sega riktade sig mer åt ungdomar än vad Nintendo gjorde ja, Sega ja, ja, var ju ja, mer det. Så, säger, det vuxna alternativet jämfört med Nintendo. Det var det jo, de var de, de, ganska kommer... mycket på ju. Ja. Ja visst, men det kändes som att ändå när Sony kom så skulle det, det skulle vara hippt och det var mer... Eh... ja de levde ju på den här vågen, men de hade coola... Alltså deras design, de körde mycket på det här kryssfyrkant och du vet den här loggan och det skulle vara mm. hippt och coolt och, och sådär. Och det, ja. det är nog något de har kört med hela vägen sen också. Jaha, absolut. Eh, ja, absolut. Är... Men, eh, nej men det var Spyro. Eh, det är väl inte ommet vi får, det kommer under E3. Någon remaster, remake 2000. Ja, det hade jag nog spelat då faktiskt. Jag tror det kan bli ganska fint i... på en PS4 Pro. Ja Speciellt om du de får den här körleken som Crash har fått nu. För de är, det är ju inte någon bara ren porting de gör med Crash utan det är ju det är ju en remake. De har gjort den av det vi har sett. Och den är ju bara ett års exklusiv. Sen får och med 30 juni Nästa år så kan det komma till andra plattformar än. Vi vet fortfarande inte vilka. Xbox-bordning var en, en, ett alternativ där. Men som sagt, vi vet fortfarande inte vilka. Nej. Ska vi hoppa över till nästa? Som är nog det mest lösrykta rykten som ändå blåsade upp. Det var ett filmteam i nu ska jag se vilken jävla stad det var här. Great Falls Tribune jag har skrivit om man hade ett filmteam som var ute och filmade live-action-trailer för ett unannounced game near a church in Montana Prairie. Okay. Och folk, folk... började då eh, genast tro att det var till Red Dead Redemption 2, vilket inte är omöjligt med tanke på timing att det skulle släppas i september. Men i och med att Red Dead redan är utannonserat så kan man ju stryka det spelet. Plus då att eh, Rockstar ju aldrig gjort vad jag vet... Live-action-trailer till något av sina spel. Inte i alla fall och, till GTA 5, men, nej. Nej, inte ens GTA 4. Nej. Så, och sen då så kollade folk upp den här filmteamet då, och Han, regissören där, Jeff Gillot, har gjort rätt mycket med Ubisoft tidigare. och deras. För de har ju gjort rätt mycket live-action-trailers. Far Cry-serien, Assassin's Creed och... Då börjar folk säga ja, men då kan det ju kanske vara en trailer till eh, Far Cry 5. För eh, Spaghetti Western var ju ett av eh, de här settings som fansen ville ha haft till Far Cry. Och, eh, men då tänker man, skulle Ubisoft släppa ett Far Cry 5-västerns spel i september, precis runt knutarna när du får Red Dead Redemption 2? Det måste ju vara det mest idiotiska affärsbeslut man någonsin kan göra. För mm. du, kommer ju, du kommer ju aldrig kunna konkurrera med ett Red Dead. Men jag, jag lyssnade på senast Giant Bomb idag. Mm. Eh, och där var det att de hade hört rykten om att det skulle utspela sig i nutid i Montana om man är polis eh, som utreder någonting med knark där. Så att, ja, ja visst, det kan vara. Alltså, så då har jag... det inte med göra utan då är det ju mer nutidsgrej. Eh, det var det, det ryktena var just nu i alla fall vad de sa. För, det för det? Att, nej alltså det är definitivt inte omöjligt Alltså för att denna folk folk associerar till Västern Det är bara för att det var ute i prärien. Och visst det, det känns ju lite lågt Alltså om du filmar mitt ute i prärjen Varför skulle du då eh, Ha ett nutid och inte Villa Västern men som sagt Nutid kan, kan det lika väl mycket vara Ja, ieme yeah, ett nytt Far Cry, bara så jag nej. Jag jag jag var jag lite jag tyckte Primal var lite trist så att jag vill ha ett Far, Far Cry 5 med en sån psykopatisk eh, Man, vill du ha tillbaka eller Väs. Väs. Ja, <skratt> ja, Väs <Bass> var. Väs. Skåp igen. Väs. Väs. Ja, jo, <skratt> absolut. Ja, ja, alltså att Far Cry nu ute, det då har vi ju sett innan det funkar så det är en riktigt bra spel Ja, jag gillade faktiskt Primal. För att det var lite annorlunda eh, mot alla andra. Mm. Jag måste Nej, bara jag störa jag. era spekulationer lite. Om ni lyssnar lyssnat på min röst nu, låter det som att jag låter mer på höger- eller vänster vänsterörat? Nej. Okay, det min, det, det låter bra nu. Okay, låter min, bra. Sl sluta, sluta, nu sluta nu, sluta nu, Bara <laughs> så att du vet Roger, jag har pausat lite så du får synka efter fyra minuter och in mig igen. Aha, förlåt, förlåt. Åh, Ska man skämmande detta. Ah, det är ingen som lyssnar det, det, på detta. <laughs> detta. Detta podcastavsnitt kommer upp kom 2019. Ja, det då vi ja. <laughs> bara gå och läggas. <laughs> <laughs> Nej, eh, sen har vi ett annat eh, trevligt riktigt som det har vi hört tror du redan bara förra året vi började höra om det. Eh, en kollaboration mellan Ubisoft och Nintendo, ett Mario vs. Eh, versus Rabbids-spel. Men det är väl och... i princip utannonserat va? Det är det enda som saknas är officiellt utan annonserande nu. Har de eh... tipsat något på Twitter eller så nu? Eller? Nej, de har inte tipsat någonting. Eh, det är ju den här eh, kända hon har ju läckt eh, rykten innan, ah, hon Laura Cade och nu har ju även kontakt och fått eh, information och eh, assets från spelet. Skickade till sig men de fick inte publicera det. Men de skrev lite om det. Men som det verkar vara så är det ett Mario eh, versus Rabbids RPG. Och det första ah, jag tänkte nice. på då eh, är eh, gamla eh, Paper Mario och Super Mario RPG. Makes Fast sense. då med Mario och eh, Rabbids då istället för eh, Squares figurer. Det där skulle funka grymt bra portabelt, Liksom stationärt också Och just att kunna du vet, Sitta och spela, spela hemma i soffan Och sen bara Åh, oh, nu ska jag hoppa på tuben Eller bussen Eller whatever Och bara mm. spela vidare För det är ett sånt spel Som inte kräver snabba reaktioner direkt För det kan jag känna lite När jag var ute och åkte pendeltåg Här i veckan Nästan där faktiskt Alltså jag behåller de spelmekaniken Från eh, Från eh, Super Mario RPG Så om, Jag vet inte om ni har spelat det Men i striderna Så var det Hade du en timing I slag I dina attacker För att få extra damage Ja det är, det är ju alla de här spelen också 3DS d nu Dream Bros så det är exakt som en mekanik nu låg då ja Vi pratar vidare Som har trogit uh -huh. uh -huh. Nej men namnet uh, Ska tydligen vara Mario plus Rabbids Kingdom Battle Och det ska vara åtta spelbara karaktärer uh -huh. Mario, Luigi, Yoshi, Peach Och de, där, de fyra då Rabbidsen Som ska vara ut, utklädda uh, då till Iconic uh -huh. Mario Characters Och det ska släppas i augusti eller september och, äh, det äh, det, det passar väldigt lovande. bra Just för Nintendo Switchen alltså, För att äh, Det känns som att där har vi ett gap att fylla Och släpps det där så har vi fyllt liksom. Vi har ju juniperioden här Och juli, är det va? Eller är det hela juni som de ja, släpper på ja, Splatoon och, äh, Det är juni så har det börjat Splatoon och Arms, och, Arms, ju. Ja, och det blir sommarspelen Och det här spelet har varit perfekt då äh, Att släppa som exklusivt För gapet mellan hösten liksom, För det är ju på mm. sommaren så att säga och, och då släpper de det där Och sen Super Mario Odyssey så räcker det gott och väl Fåret ut i exklusiviteten Tack <coughs> en... nu är den ja, tillbaka Jag ville vill bara säga Det här, att den här mekaniken du pratar om det, Den finns i alla de här Mario 3 d spelen också Ja, det är också en sån här spin-off i den här Mario, Mario Luigi, Luigi Ja, Dream Bros, de här, det är också ja. rollspel Så det är exakt samma grej med timing där när du Slåss och sådär mm, Det är det är samma hjärna äh, som äh, bakom mm. som gjorde de äh, 3D-spelen som gjorde första super uh, RPG ja. och sen också, vad tycker ni om Rabbids? ja men jag tycker det är roligt de är, roliga. De, är de är en charmig version jag, alltså, jag hatar minions men ja, rabbits jag de... minions med Naha, okay. ja, men jag, de här är lite charmiga jag är lite tycker ah ja, nej jag trodde de hade dött redan jag trodde de var utrotade. Han <laughs> är så negativ vilka <laughs> Ja men jag vet jag tror det där var någon eller någon som Ja men det, jag tycker jag, jag tycker okay. tyck det var lite synd att de inte har fått ett riktigt vettigt spel. De hade ju något eh, party liknande spel på eh inte ihåg vad det hette. Eh, men de har inte fått ett värdigt var det på Wii, spel. Har eller? Ja, det kommer något på Wii eh, Wheel Wii, Wii också, men jag får mig det kom någonting nu på eh, ps 4 och Xboxen också. Eh, jag jag ha fel vilken plattform det var. Eh, men äh, jag jag älskar dem. Äh, de har äh, speciell humor. Äh, men nu frågar blunda då han spelar spelet istället när de kommer in på skärmen. Han kommer inte spela. <laughs> <spelet>. <laughs> jag, bara, jag jag jag kommer jag säkert ja. jag gillar de här rollspel rollspelen. Jag blev bara så här var, jag tror trodde inte de var relevanta längre. Det kändes som att Jo de är ju det. Alltså, man spelade något minispel med dem och sen så var det borta. Nej det är ju det här den tv-serien är tydligen väldigt populär på Nickelodeon. Eh, så kör. <laughs> eh, <laughs> Vad är det nödpropke? <laughs> Men de är så inte inte inte existerande i min <laughs> värld jag blir bara så chockad. Ubisoft jag jag vet inte. Jag tycker det är, dålig, det är en dålig kombo Det är en dålig combo att ha Rabbids med Mario för jag tycker inte de idioterna ska förknippas med min Mario. <laughs> Nej. Fan vad beskyddande du blev plötsligt jag, jag tycker att det är en dålig kombo ja, Jag gillar inte när de, när de bara fläker ut sig För vilka som helst Fläker ut sig nu är Det gillar på helt andra ämnen här Åh oh, herregud Nej. Mario och Sonic hade varit ett coolt rollspel Det kunde de gjort tycker jag Ja Sonic därför definitivt passat till ett Mario RPG mm, Det hade varit ascoolt Han är ju eh, han är, han är, han är lite mer relevant kan jag tycka Ja, men alltså, Ja, då har ju börjat Sonic och sen Tears och så. Alla de, där är ändå en hel del karaktärer i den spelscen som man mm. har fyllt ut med. Jag har Rabbids. Gammel eh, smooth Rabbids. Mm. Nej, men jag tänkte det. Vad har de för... De ser likadana inte allihopa. De ser väldigt likadana ut. Ja. Det här var lite rasistiskt. <laughs> nej, men Roger har rätt du. det. Det, mm. det är inte stor designskild skillnad på dem. Nej, men överhuvudtaget är som och och och det som gammelsmurfen och smurfan och målar har de några såna i rabbits också? Nej, de har inte det. Det är, det är mer variation designmässigt i minions. Med brunt på hur många ögon och glasögon och hår och sånt. Minions kan ju dra åt helvetet också. Det är så mycket hat kommande frågor ska, ska vi ta nästa ämne, jag känner att vi har väldigt mycket snack om idag Det är bara mycket ja. hat här just nu uh, Sen har vi ett spel som vi först trodde skulle kunna komma i år uh, God of War uh, Där fanns väldigt mycket indikationer på det Dels för att motion capturen var klar förra året i Runt december tror jag de meddelade uh, Spelet var spelbart från hela kampanjen Från, uh, från början till slut i december och sen började de då leta efter eh, Folk som var, Hade erfarenhet i pipeline engine architecture Nu sitter jag och butcher Hela engelska språket här Architecture mm. eh, Och vad det innebär att eh, Det är folk som eh, håller på att optimiser, optimisera Optimisera Optimerar eh, eh, spel så att eh, Det flyter på utan det blir massa frame drops Och annat går sönder Och eh, det var ju väldigt stor information att det skulle kunna bli Sonys spel i höst. Men sen, voice till Kratos, Christopher Judge från Stargate, ändrade sin Twitter nu från då God of War inom partiers 2017 till inom partiers 2018. Och jag tror inte han ändrar sin Twitter-information bara för att jävlas. Nej. So, så God of War kommer, kommer förmodligen... Det tar horizon slott där i... Första delen av 2018. Eller hösten, det... vi vet ju inte än, men... Ja, men det är den nya, alltså början på nu åren är ju nya hösten kan man säga. Det, det, så... det är ju smartare att släppa spelen där för att alltså, hösten är så jävla mycket multiplattformsspel. De... Det, det är så mycket Call of Duty och Battlefield <skratt> alltså sådana grejer. Ja och, och jag menar det tycker jag vi märkte jag tycker vi har märkt det två gånger i rad nu att det är för mycket, folk har inte råd eller intresset att köpa mer än ett, kanske två spel i månaden. Och släpper du liksom ett Call of Duty, ett Titanfall, ett liksom kanske Dragon Age och så typ ett exklusivt spel där. Då blir det så här, ja, det här, vilket ska jag köpa? Så alltså, köper du bara ett eller två spel och så kanske du plockar upp någon av de andra eller inte. Det är det värsta. Det var ju nu, jag så nu i höstas när jag hade Call of Duty, Titanfall och Battlefield inom två veckor. Ja, jo precis. Det, nej alltså, det är bara kolla har vi haft de tre, tre första månaderna nu vi har ändå haft eh, rätt mycket spel <går> under de månaderna. Skit många bra spel. Jag tycker ja. att det här kunde bli den, den bästa spelvården någonsin. Det kanske det är fortfarande, ärligt talat. Men ja, jag skulle säga Mass, det är det. Pay, Mass Effect Pai är det ju väldigt mycket, tycker jag. Uh, nu har jag inte spelat det, men alltså, summa som arm, det det sämsta i serien. Uh, men ändå, ett stort släpp. Jo, jo, men alltså, jag, alltså, jag har verkligen inte hört någon som säger bara, åh, det är fucking awesome, utan alla så här. Eh, eller ah, helt okej okay, eller typ bra men jag har inte hört någon som är så här lyrisk över det och det, det gör ändå att hade det liksom varit riktigt bra då, då har det inte varit snack, något snack om det men bara Horizon Zelda lite Nightmares Nio Resident Neo, Evil Resident ja. Evil ja men eh, där eh, tycker jag ja, det, ja, Persona det. helt jävla ja. amazing eh. alltså det är... ja nej men det är den bästa spelvården någonsin punkt vi säger det ja jag, jag kan inte gå Switch på spel vill också med. lägga in där också ja. Tack. Ja, och sen konsollan ser på det. Man mm. så... Han har ju helt rätt att släppa den på våren så alltså, Fy fan, vad jobbigt när har kommit till höstas. Eller mina switchen. Ja. <håg> är äh, de de gör det rätt att lägga. Den. Jag var skeptisk men det var snabbt Nu är det att helt rätt, de har ju fan sålt ut överallt. Alltså, det, det är bra. Jag hade Ja, gärna vilat se att man bara. Nu har ni ju ut inte överallt men... Nej, uh... nej, alltså det beror på region och allt möjligt. men alltså, den säljer riktigt. De Den det. säljer riktigt, riktigt bra, ja. Det gör de. Ja. Det enda jag saknar nu är att, eller ja, nej vad tänkte du säga, ingenting, jag saknar ingenting <gålltid> till mamma, jag har allt. <gållt> uh, nej, jag, vet, jag vet, tror jag vet vad du tänkte på men det kommer in på snart uh, när vi ska diskutera Mario Kart. Uh, som vi faktiskt kan gå in på direkt, uh, var vi har spelat den senare tiden och uh, nu när vi har både Blumstan som har kört runt med bilar i karting till höger och vänster. Varje kväll. <gållt> Till och med varje kväll. Blumsade ja. Och du skrev vår recension. Och sa det var det bästa spelet i scen. Nu försvann Blumsan istället. Ja, vi kan fortsätta så länge. Ja. Om han, han dyker upp. Det är det jävla programmet. Discord! Nej, jag tror inte det är det han som är strula. Nej, det brukar strula för mig i alla fall. Ja, ja det, det är väl hans inspelet igen. Hur som helst, eh, Roger, dina tankar och idéer om... Eh... Uh, mm. Det är den bästa <laughs> bästa utgåvan <laughs> av, av Mario Kart 8 kan man ju säga Den heter ju Mario Kart 8 Deluxe och den, den innehåller ju allt allt äh, material som släpptes på Wii U också all DLC och sånt där uh, Det nya är väl att uh, de har återinfört battle på ett helt annat sätt som inte fanns på i, i Wii U Det här med ballongerna och lite olika battlelägen uh, Och sen lite par nya karaktärer, Splatoon-karaktärer och eh, några nya eh, Battlebanor med Splatoon-tema och ja, sånt där. Mm. Um, eh, jag tycker det är lika fantastiskt som jag tyckte det var på OEON. Eh, bara att nu kan man ligga i sängen och spela det och bara njuta. Eh, jag lever, jag lever. Ja, Min, bra. Mitt inte ja. gick ner. Ja. Jag, jag pratat om Mario Kart så länge. så. Ja. Um, Ja, nej, just det. att äh, jag, jag tycker att äh, det, äh, jag, jag har spelat jättemycket med min dotter nu på sista tiden. För hon har varit hemma med halsluss. Äh, och äh, det är ju bara fantastiskt att kunna ta en varsin Joy-Con och bara sitta och gamma tillsammans. Äh, det spelet. För det, det, det de har gjort här, det, jag vet inte om det fanns på EU-versionen, men det var här i en att man inte kan köra av banan utan den, den knuffar liksom lite till när man kommer utanför banan. Vilket det funkar skit på när, när man spelar ja, som i hennes ålder och sådär. Ja, jag skulle säga säga för att det jag har hört av spel, spelare i vår ålder så, så att det är sämsta funktionen som någonsin har Nej, men, ja, men det, Har man barn så är det jättebra för att då kan man köra och mm. men, då, det, hon, då lär hon sig mer att hålla sig på banan och sådär. Mm. Det, det, det alltså, där kan jag förstå det alltså i yngre ålder. Va? Mm. Ja men det är det det är till för. Det, det, det är också det här att det jag älskar med switchen det är att jag, hon, hon går fram och så tar hon en joykon sen och så trycker hon på startknappen på den. Och så sätts eh, switchen igång. TV:n slås igång och eh, kopplar in kanalen utan att hon behöver göra någonting annat. Hon behöver bara trycka igång switchen på handkontrollen. Ja, det är perfekt. Ah, ja, det funkar hur bra som helst. Så kan hon sätta sig och spela. Eh, det, och det, jag tycker det är skitbart. Just det här att det finns då, det finns både AutoGas, det använder inte hon, men det finns om man vill ha det. Och så finns det då att man blir tillknuffad lite på banan och sådär om man skulle köra ut. Eh, alltså det är, det är inte så att det märks jättemycket eh, att hon liksom, det är inte så att hon flyttats utan det är med att bilen svänger lite av sig själv när den kommer utanför kanter liksom, mm. tillbaka och sådär. Eh, Skitsmedligt. Då, då blir det alltså i princip omöjligt att komma utanför banan på Rainbow Road och sådana grejer. Ja, precis. Eh, det blir det. Och hon tycker det är roligare för hon kommer ju liksom, hon kommer ju äta på ett många barn och sådär. Mm. Och, vilket gör att Nej, men det är väl egentligen det, det. viktigaste att de, att, de att de behåller intresset för det och fortfarande tycker att det är ja, rätt ja. att spela. Ja, men det, det är ju för, det är för de barnen de har gjort den, mm. den grejen, absolut. Det är bara att de borde, de borde sagt lite mer alltså utan att se att, att den är på från början. För det visste inte jag. Så jag spelade ju jättemycket med den på först. Och tänkte, fan... Och sen för varje gång jag då... du connectar en joy -Con så antar den väl att... För att så var det varje gång för mig. Att om jag, sett, om jag liksom, du vet... Hoppar ut menyerna och så rycker jag och jag kommer sen och ska synka om så att jag vill använda båda. Då kommer två playern varje gång har de på automatiskt så du måste varje gång, in, varje gång gå in och bara tut, tut, tut, slå av allt. Uh, ja, jag tror det är den senaste inställningen jag har, dem. För att jag har varit så innan att jag, jag, jag och Ella, ja, det kan nej ja, det kan ju vara för hon brukar köra med tvåans så. Ja uh, för det är jag hade med min brorsa och någon annan när jag testade Jag bara fan bara gå in och klicka varje gång så att det är det jag upplevt i alla fall mm. varje gång. Det jag önskar att man hade kunnat ändra det innan man startat race. För att här, som det är nu så måste race starta Så måste man pausa och sen trycka bort det. Istället varför varför kunna... skulle man kunna göra det innan? Nej, jag vet inte. Ja, det är Nintendo. Jag, jag säger det. Det, ja, det, är, det är en, klassisk... det är, det är ja, det är en elansproblems grej. Men... Det är i alla fall kul att funktionen finns där. Och nu verkar både råg och blumstran ha dött här. Nej, jag, jag, lever. Ja? jag lever. Du lever, du lever. Jag, jag är i... Det är inget, 50 års avsnitt och, eller Allt 50 års 50, 50 års <laughs> Jag är så gamla men inte men, um, nej, men dina tankar och det är förutom det du skriver i sessionen medan vi väntar på att Råge ska komma tillbaka <laughs> Ja, precis um, Nej, men det är det bästa spelet serien med Råge uh, Och med Råge och, uh, nej, inte, Råge <laughs> kanske kommer tillbaka snart men, men jag tänkte med Råge <laughs> ja, jag ju det så Ja, <laughs> uh, Uh, nej men alltså det det. Är... Alltså du skulle säga att hela spelscenen, inte bara ja, Utan konkurrens, det är det bästa Mario Kart någonsin Alltså bara Själva den här Anti-Gravity-grejen är helt fantastisk Den gör att allt känns lite roligare än att bara du Kör på en vanlig väg Så att säga uh, Banorna blir lite mer kaotiska och roliga Vad ja, är det, liksom det för mer... folk som inte Insätter Alltså det som händer är att, yeah. Alltså på vissa ställen på banan så åker du på sidan Upp och ner och liknande, tjena Roger nu okay. har vi med råge. Uh, och mm. <laughs> och um, ja, men det som händer är att på vissa sektioner så kommer du åka på väggarna upp och ner på och liknande. Och då vänder sig däcken och så blir det som en, liksom en anti-gravity så du sugs fast på ytan och så kör du. Och så kan kör du på folk eller på några så här runda typ cylinderformade och saker så får du boosts och liknande. Okay, okay. Uh, och det gör liksom att spelet får liksom fler dimensioner än bara liksom ligga men på en band. Det fanns i Wii U också? Det fanns i Wii U. Så okay. att, uh, men... Det är samma spel. Ja, precis. Um, Nej, ja, men det snarare gör... små ändringar. Ja, och Nej, det är lugnt. men det gör liksom att gameplaymässigt så händer det mer än att Mario Kart någonsin. Uh, och barnen är liksom... Det gör bara att barnen blir roligare helt enkelt. Alltså även om jag har kört dem flera gånger om så blir det mer kaotiskt. Men de lagt in det på och... alla banor då alltså? Ja, alltså jag kan inte komma på någon barn som inte har... Nej. Nej, alltså det, är ju, det är ju banorna som har släppts Det är ju ett, det är som ett Smash Bros Det, är ju, man Eller det finns vissa alla... banor som inte har det Kommer jag på, ja. excitebike och vissa, platt, vissa väldigt simpla banor Move Farm det? Ja. Ja. ja men just det, det, är ju banor Det, är, det står i vilken, vilken konsol det är Från banan, ah, okay, det Move okay. Farm Så står det att det är ja, Turns Toad park Nintendo 64, så det är ju ett, ett mashup Från alla gamla okay, okay. Spel liksom yeah. the, the very ultimate collection Ja, precis. Och sen är det då Delsin och har ju nya barn. Hur är det med uh, outfitsen och sånt som man, som man låser upp med amoebus? Alla de är kvar också. Som du måste fortfarande låsa upp med amoebus, eller? Ja. Okej, okay. så de är inte upplåsta. Det är ingenting det som är upplåst från början. Jo, alltså all, allt, uh, alla karaktärer är upplåsta. Ja. Men, och eller... även alla kupper och sånt där. Men klä ja, alla kläderna, låser du fortfarande upp? Uh, behöver du fortfarande amoeben för att låsa upp, så att säga? Ja. Och sen så får man ju samla ja. pengar för att låsa upp nya fordon och nya ja. sådana saker. Nej, men alltså det, det är... Spelet är ett 10 av 10-spel på så många sätt. Alltså det finns inget roligare bilspel eller kartspel än vad vi nu ska liksom ja, det, kategorisera där det som. Finns, det finns inget kartspel i närheten av den. Nej, jag tycker det är bättre än Forza. Alla... Alltså det är så jäkla mycket spelglädje och bara designen och allt. Liksom. Det är kräm kräm. Men... Multiplayer-plattformen Är helt jävla atrocious alltså. alltså det är så jäkla Tragiskt Hade det här spelet varit på PS4 så hade det typ varit det bästa spelet någonsin Vi kan Frågan vi vad, vi, Visst vi kan ju skylla lite på spelet Men ändå det så är det ju fortfarande Nintendos eh, online-plattform alltså, Nintendo Som, som, som är man... inte är lanserat <laughs> Nej men alltså, alltså Om spelet har stöd för det Och sen eh, drar spelet ner för att eh, Plattformen inte fungerar eh, Bakom så jag menar. Ja alltså det var så här, jag, När jag skulle spela med Oliver game Reactor, Så Så jag sa ah, Ska vi köra lite Nice Ja ah, men jag hoppar in i här, Han frågar såhär Ja ah, men vi ska inte bara köra mot varandra jag bara, Nej vi kör, vi kör mot andra Ja ah, men jag hoppar in i ett game Så får, får du försöka jojna mig Liksom Jag bara ha Så det finns inget partyrum På det sättet Liksom att du kan jojna Och spela publikt med andra utan det som händer är att se att vi skulle ha fyra stycken och ville spela mot andra ja då får en hoppa in och så får den annan försöka jojna och andra försöka jojna. Men om det är fullt då får du sitta och vänta till matchen är slut eller någon droppar. Vilket gör att du kanske sitter en kvart liksom om det är fler än två som ska in. Och ibland fick jag sitta, jag tror jag fick sitta två race en gång. Så det tog tio minuter för mig att hoppa in om vi ville spela mot andra liksom. Mm. Och eh, och det enda sättet då, det är att man är jättemånga då som man typ så, jag vet att Roger har spelat många kvällar och då gissar jag på att ni sätter upp en private match och att ni sitter på Discord och att ni spelar liksom Nej, ja, de har en kupp som rullar varje varje dag, som är okay. igång mellan ett visst klockslag och då är det bara att hoppa in där och sen så kan folk jojna. För där, är, där, är det det, där är det dat där är datorspelare fram tills folk hoppar in och avlöser dem liksom. Okay. Nej, det är inget private, det finns en kod som bara jojna, man kan gå in när som helst och köra dem. Okej, okay, men, men du då, då lyssnade väldigt mycket folk liksom. För att för att spela public som jag beskrev, det är, det är liksom så... Alltså det, att, det inte, att du inte bara kan jojna din kompis och sitta i en lobby och så säga ja, ah, vi söker det här eller det här. Det, det, är så, det är så dumt. Och så finns det ingen partychat liksom. Allt det alltså, kommer ju i appen sen, ju. Ja. ja, men det skiter jag i spelet utan ja. nu, okej? Okay? Ja, ja, ja, det är det, det jag menar. Alltså det, det, det skulle funnits redan nu. Och, och, och så här, varför jag blir så jävla förbannad? Det är för att spelet är så jäkla bra annars. Alltså det gör med Oh. Och, och, och jag vet att folk på olika ställen så här tyckte att jag överde och när jag sa att spelet faller platt på grund av att på grund av att multiplayer-biten är så svag och inte fungerar som den bör. Och det är för att det förstör ju väldigt mycket spelglädje när jag har tagit alla 200 cc, 200 cc och sen om jag kanske tar dem ett mirrored och eller säger jag 150 cc, sen kanske de 200 och mirrored jag får se vad jag gör. Men det är egentligen det enda jag ska göra känner jag. Och efter det så är det typ ja, men Det är, det är alltid roligt all, och... rolig att spela med andra Ja, och jag menar i Roges situation så har han en dotter liksom som man kan spela ofta med och det är ju schysst så här, men just nu bor jag ensam och så här och jag menar, även om min flyktafän skulle flytta in skulle inte jag vilja pracka på en och spela Mario hela tiden jag var sugen men du är bara den in att ja, ah, typ ska vi spela va? Ja, ah, vi får sitta och försöka om vi bara är tre stycken om ah, vi försöker sitta och jojna varandra och komma in och så måste man sitta jag satt ju fan med PS4 på liksom hela tiden det, är så här, oh. mm. alltså ja, det, det jag gör mig så jävla så alltså. Det är faktiskt 2017 som, Get the grip Nintendo. Det är det som är så sjukt med för det fungerar jättebra. Jag och Ella kan ju kan ju köra split screen här och joina eh, en, en online kupp som jag kan jag och Ella kan ju joina trecraftens cup som vi kör då. Den kan vi sitta och spela här på delad skärm utan problem liksom. Men om jag ska spela med någon som du som du säger om jag och min till exempel någon kompis sitter på Discord och ska rösta och prata där. Då, då går det liksom inte att joina ett, ett par tillsammans och sen kunna liksom joina tillsammans. Utan någon måste joina först, och sen måste någon försöka joina det racer, precis som du säger. Och det är helt värdlöst Ja, det är två av tio, alltså skitspel det som har stört mig mest är att, att jag blir nedkopplad hela tiden just på grund av att äh, switchen är svärt dåligt. Jag, jag, jag, mm. jag har kanske tre meter mellan min, mellan min router och sängen och äh, jag disconnectas hela tiden på grund av att äh, wifi-signalen... Wifi jag märkte inte, det bara en, en dag. dag. Jag märkte bara det i en dag sen har det varit bättre, men... Men jag... du, har, du, du har så full koppling på din uh, wifi på switchen. Nej, jag ligger på två oftast. Ja, det är skrämmande om man ändå sitter kanske en eller två meter ifrån den. Det är fyra meter ifrån uh, routen mm. och den ser ja. alltså, routen ser nästan typ switchen. Ja, jo, ja. Det gör. Nej, jag tycker det är skrämmande för att jag har haft min vita sedan releasen och jag har inte blivit nedkopplad en eller annan gång på den och när jag spelar det här spelet, det kan ju vara mer just då men att jag blir disconnected jätteofta mitt i race och sånt. Det kan ju säga så här, ska de bara ta betalt för den här jävla tjänsten? Alltså, det, det, om de, nej, det, det måste bli mycket bättre alltså. Det, de kan inte ta betalt för den tjänsten. tjänsten. Det, det, det är väl kanske därför den. att de har den gratis nu första halvåret bara för att testa allting. Ah, fast det är ju för jävla dåligt att <laughs> sälja Aha. in alla. Bara, inget funkar typ som det ska om man förväntar sig. nej, nej men Börja betala nu. <laughs> det, det, det blev ju ändå ett betatest under den tiden som kan kolla upp det. Här. Alltså det var ett värre om de hade tagit, lagt sig som betaltjänst dag ett. Jag tror inte att det kommer bli bättre dock. Jag tror fan inte det. <laughs> jag är skeptisk till det. Alltså jag låter väldigt skeptisk idag. Men alltså Nintendo har ju aldrig varit bra på online-lösningar. Tyvärr. Nej. Och som det ser ut nu. Alltså mycket hänger ju på att, att Switchen inte har full... Alltså att den, inte, den, den kopplar en form. Jag blir vågad av nu. För sån här. Det han, hans, det. hans internet är ungefär som uh, Switchen. Sitter <laughs> han sitter på Switchen och snackar. Alltså, uh, vi har jättemycket tekniska problem idag. Folk <laughs> försvinner. Min mikrofon, jag sitter faktiskt här och kollar på nu. Det är mer recording på höger än vänster. Mm. Och det gör att jag inte kommer kunna sova i natt. <laughs> Nej, men jag vet att jag har fått väldigt mycket flack på olika kanaler och sånt när jag har när jag kritiserat just att man ska använda appen för Parterchat. Uh -oh. Och uh, folk har inte förstått uh, mina min kritik mot det för att ska du då sitta med telefonen och låta den ha partychatten mm. Då innebär att vad gör du som, om du, om du sitter på tåg Hej. Eh, eller ute på resande fot eller i sängen eh, sängen är skitsam för då sitter du sitter hemma, men säg du sitter ute på flygplan eller tåg och du vill sitta i partychat samtidigt och spela Mario Kart till exempel då då får du ha dina öronsnäckan då från telefonen är inkopplad i ena örat och sen ovanpå det så får du ha hörlurar ja. som är kopplade till Switchen för att få spelljudet. Det var så vi spelade på Wii U när Mario Kart släpptes där och det är så vi spelar på Switchen nu också. Ja, men hur bekvämt och logiskt är det på en skalighet? Jag, jag köper inte det för Partychat och gruppinvisa, allt sånt. Det ska finnas native på konsolen, punkt slut. Det, ja, alltså, och det ska finnas bluetooth, för det gör det inte heller. Nej, alltså konsolen är tillräckligt kraftfull för att kunna hantera de, de grejerna i bakgrunden. Mm. Och att du har en par Nej, jag köper inte att det skulle dra ner batteriet något nämnvärt heller. Eh, batteritiden. Nej, alltså det... Jag vet inte varför det är som det är med operativsystemet där, men det, det, det är... Det är bra annars. Annars, för ja, så. Jag, det, jag tycker det funkar skitbra med allting. Alltså, nedladdningarna funkar bra och... Och systemet så, men det är just det här internetdelen mm. annars liksom, chatt och den lösningen. Det... Alltså det säger inte, alltså jag när jag såg och fick se hur Switchens UI såg ut, jag bara satt och dreglade för att eh, jag älskar stilrena eh, ui design och Switchen har snyggare snyggt... än både PS4 och PS4. Jaja, Sen det är problemet när du inte har mappar att det kan bli en jävla massa hoppande till höger och vänster, men... Det kommer att komma att mappa, det då, jag tror de jag. Ändå, de, hade ju, de var ändå först de hade med mappa. på Wii U, ja precis, Wii U Map Race, alltså. Nej, men... Ja, alltså det... Nej, jag vet inte, det är... Alltså, det... eller, gör ju inte så mycket i bakgrunden på Wii U. Så, jag, jag köper inte det att det inte skulle klara av att ha partychat och sånt också, då. Och... Nej, men ska vi gå vidare här till där blir rätt många spel vi hunnit spela här. Eh, något som Rågal på med nu och Blumstrand har spelat. Och... Du skulle nästan kunna säga att det är årets Unravel-blumstrand. Ja. Jag, faktiskt spelade faktiskt, jag spelade faktiskt Unravel efteråt för jag tänkte hm, vilket är bäst. Men det, alltså jag kan inte riktigt dränka på det sätt. Jag håller fortfarande Unravel högre. Nej, men årets det... Unravel. Ja. Fick vi fick Unravel efteråt vi... fick vi detta i år. Ja, vi håller årets Årets inside skulle jag vilja kalla det. Ah, ja, jo, det är ju mer en in, inside. inside. <laughs> jo, jo, det är, det är, det är skrämmande, Lik inside. Ja, men ja, men det, det, det, det. Jag menar, kvalitet. Alltså, spelet och sånt kanske är leak, men. Jag tycker det är riktigt jävla bra. Alltså, ja, jag gav det ju en nia. Och uh, jag gillade det mer en inside personligen. Men det har inga papperskorgar. Uh, nej, precis. Det är inga svenska papperskorgar från 70-talet. <laughs> så att. Uh, det, det, inte, det, det slår inte Unravel där. Men hör det så är det mycket puss, alltså fysisk puss och sånt som äh, Unravel tänka, hade. Nja, du behöver aldrig tänka riktigt. Du fattar direkt vad du ska göra. Så alltså så. det är väldigt så här, Du kommer aldrig behöva sätta dig och klura, vilket jag gillar. Uh, Unravel var, hade ju kanske, nu när jag spelade om det så var det så pass länge sedan så jag kommer inte ihåg de flesta pusslarna. Uh, och med Unravel så kände jag att därför kan jag ändå tänka till ibland. Mm. I lite Nightmares så är det så här Aha, okay. Ja, okej. Jag ska flytta på den här grejen hopp upp, på den här hopp upp där. Man ser det direkt. Så det, inte, det kräver inte ens någon tankekraft. riktigt. Eh, utan allt är väldigt. Men det är inget pusselspel skulle inte jag säga. Det är så här: Katten och Rottan spel. Du ska akta dig för massa monster och springa runt. Men vad är det som gör det så pass bra? Tycker du är det? Stämningen i musiken? Artstylen? Eller... Musiken är ju, alltså det är årets musik hittills. Alltså när de börjar nynna den här melodin i bakgrunden. Nej, och... oh, uh. alltså musiken är helt fenomenal. Uh, året, ja, jag kan inte tänka mig att något, något slår detta, det skulle typ vara Red Dead Redemption 2 kanske mm, Ja, men... <laughs> <laughs> uh, uh, för de, de kan leverera det vet vi, Uncharted tidigare. har vi också kvar som kan leverera Ja, uh, uh, fast jag, jag har svårt att se att Uncharted kommer alltså Uncharted är ändå, det var, mm. det, var, det var lite besviken med fyren att det inte var lika bombastiskt och sådär, mm. jag, jag kommer inte ihåg något det tycker jag de var bättre tidigare med det, men hur som helst musiken är fenomenal uh, stämningen är outstanding artstylen, allting. Vertikaliteten gillar jag. Eh, alltså man kan bara klättra på saker och så bara du vet, fortsätter det och fortsätter. Det ser ut som en sån här vet, en tavla det ut som bara sträcker på sig och man känner så att det här är ett som en, det som en saga eller en feberdröm. Det, det, det känns bara så här, allt känns lite så här förvrängt och konstigt och det älskar mm. jag. Eh, just, men just vertikaliteten slog mig många gånger. Var något ställe ska jag klättra och så bara aha, det fortsätter och fortsätter och fortsätter och så kommer det upp ett ställe, så gick man in i ett rum och så går man hiss ner helt plötsligt igen. Så det de, de, de, de, de är inte så att det går bara från höger till vänster. Utan det är väldigt mycket upp och ner. Och det gillar jag väldigt mycket. Så att då känns det som att... Eh, jag vet inte, det, det gör mycket för spelet tycker jag. Vad säger du, Roger? Vänta, hur länge du kommer till? Det. Jag har spelat eh, hälften nu ungefär. Ja, det är ju typ tre timmar i värld att nämna. Uh, ja. ja, jag tycker också att det är stämningsfullt. Väldigt... Eh... Musik är fel ord, men musiken alltså är Men det är ju är skräck och... typ. Så är det, alltså det är liksom... Det, är, ja, det, det, är det, det, det anspelar ju på ens mardrömmar som barn. Det är det spel ut på egentligen. Alla ens rädslor som man hade som barn. Det känns väldigt mycket sånt. Ja, jag, jag tycker det, alltså det, det är väldigt... Alltså, mekaniken är väldigt mycket inside. Jag kan säga jag. så här. Det finns en extremt... Alltså, det måste vara en inspirationskälla just med det finns, nu ska jag inte säga eftersom du inte kommer dit Roger, men det finns en del i spelet som är extremt inspirerad av Spirit of the Om det inte är det... Jo, oh, men det måste vara det. Det är en speciell scen typ på en del i spelet där. Som är väldigt så här. Aha, okej. Okay. Det, liksom, det, det, det är nästan övertydligt. Jag gillar det dock, men... Mm. Det... Ja, det, det, jag tycker laddningstiderna är överdrivet långa i varje, och jag tycker checkpoint-systemet är lite konstigt. Att man får börja väldigt långt ifrån när man, när man dör ofta. Mm. Det tycker jag är lite störigt och just att det tar en liten stund att ladda mellan varje gång man skulle råka misslyckas. Det har stött stört mig lite på. Jag, jag vill inte göra om moment som jag redan har klarat av en gång bara för att komma till ett moment och dö igen. Utan jag, tycker det, jag gillar inte det, sådana system riktigt. Det har hänt ett, ganska ett par gånger här faktiskt att jag har fått börja göra om vissa saker innan jag kom dit jag dog. Uh, det är jag inte. Och just uh, djupet har lite problem men jag har svårt att hoppa rätt ibland när jag ska hoppa till plattformen. Antingen hoppar jag för långt in eller så hoppar jag för långt ut och då missar jag plattformen jag ska hoppa till. Mm. Uh, det är väl det jag upplevt som negativt så sätt. Sen tycker jag det är väldigt stämningsfullt och, och, och bra. annars så. Men just uh, Djupet har jag haft problem med och jag tycker att är lite dryga. Ja, nej men överlag som sagt det är riktigt jättebra spel tycker jag. Bästa indie spelet eller så här lilla produktionen i år. Känner jag ehm, ja, ja, vi får väl se vad som ähm, ja, det ska mm. bli, jag ska spela, spela klart det mm. nu ikväll tänker jag så. Jag kan se ju se snabba, som... snacka väldigt kort om NBA Undergrounds här. Ehm, det påminner mycket om det där NBA Jam och oh, uh, älskar jag, fast, NBA Jam. fast mycket sämre på många sätt. Uh, först och främst så kan du, den största, största minuset i min bok är att du inte kan spela online med en kompis. Du kan bara möta randoms. Vilket är bedrövligt. Speciellt oh. när du är på PS4, Xbox One och PC. <laughs> inte bara Nintendo Switch. Oh du så ja, jag, jag skulle nej. spela med sjöland och säga bara ah, vi ska spela bara vänta jag klickar på online och bara sök match men vänta var ju friend invite nej, nej nej det går inte du kan bara möta randoms mm. <laughs> um, så att det är bedrövligt men så här vill man spela tillsammans också ja, uh, är, är, det, är det två mot två då ja två, du är två spelare i varje lag då um, så antingen, mm. man kan sitta hemma då fyra i soffan eller två i soffan och spela liksom lokalt um, men som sagt, allt eller två i soffan mot andra online, men du kan inte sitta och spela online mot din kompis liksom. Du, du möter randoms. Och det är helt bedrövligt. Sen är, sen har du inte samma flow som i jam. Alltså det är väldigt, det, det, tajmingen är väldigt så här, extremt svårt att hitta rätt till. Och jag kom fram till att det bästa är bara att ta typ två spelare som bara bra på skjut och tre poängare. Eh, Shovva med din armbåge så att de liksom backar undan, hoppar upp, skjut och i mål, får tre poäng. Eh, sen finns det en sån här boost-grej Du får att och blocka Och eh, gör dunkar Men, och, då, och då får du upp på en mätare då som, som gör att du kan få olika eh, liksom Specialattacker Eller specialegenskaper mm. Som är en B&M också eh, ja Här har du dock att Om du skjuter och får en Så får du 12 poäng 12 poäng Alltså det kan jag förstå ja, en hel match ja. Alltså det är inte Och det är helt random Så det är, Så att det stör mig otroligt mycket Och sedan men är, det, så, är det lätt att sätta dem ja, Men det har bara inte den här precision alltså det är, Nej Ska alltså, vi det, ja. Ja. ja Och jag är inte Nej jam, Jag har spelat det är, Jag körde igenom turneringen Och satt och pratade med skölen Hela kvällen där Och jag körde lite online idag Och försökte summera Mina känslor om spelet Och efter att ha testat på allting Så Nej Det är inte speciellt bra faktiskt. Det är, uh, recessionen kommer upp här. Ja, den är öppen när den här går upp. Men, uh, mm. nej. Det faller kort på grund av att du inte kan spela med mina kompisar. Uh, det finns alldeles mycket exploits och alldeles mycket randomiseringar. Så att det första målet som sker i matchen, du får en, ett pluspoäng. Gör en viss timing, du får ett pluspoäng. Så det bara genom att göra på ett visst sätt får du massor extra poäng. Och jag hatar det personligen. Även jag förstår att det ska ge en card-feeling. Men faktumet att du kan få 12 poäng om du har tur. Det är liksom här nej, nej. Nej. Är det inte så att du ja, får nej, de här tolvpengarna låter... när du har den här nej. boosten? Jo, men det är en specialboost som du ja. typ aldrig får. Men får du den, då kan du förstöra en hel match. Liksom. Jag liksom. Det är inte skoj när det blir så arkadigt. Liksom. Nej, nej. Alltså, som jag... Jag vet inte om jag sa det till dig i när du satt spelare också efter att jag har spelat en del av det. Det når inte upp till NBA Jam. Nej, nej. Det verkligen inte. Det är, inte alltså, det är alldeles mycket exploits också. Grundkonceptet är ju samma, men Jam hade... Alltså, bättre flow. Den hade en helt annan feeling just med när man såg att bollen och spelaren sprang inte och, och Det var det väl var mycket mer visuellt. Ja, här har man med sig upp alla saturation till typ 12. Och ja, det är väl det som jag att det sticker ut lite och att det är väldigt så här. Ja, oh, men det ser väldigt, vad ska man säga? Det är väldigt stylistiskt så här. Men nej, det. är Tyvärr, alltså efter att ha spelat fyra timmar så tog jag bort det för jag kan aldrig se mig lägga tid på det igen. Ja. nu har jag testat det liksom. Och, oh. ja, det, det är lite som du, som du säger också, att kan, kan man inte spela det med kompisar online så försvinner nej. ju nästan allting. Nej, då bygger du på att du har en kompis som du med typ och spelar med eller ja. liksom, ett barn kanske. eller så. Här. Ja, och nej, det är inte okej. Okay. Speciellt inte när det är liksom ett multiplattformspel, jag menar hade det varit bara... Det gör ju är att om man ska skaffa detta, vilket jag skulle inte rekommendera att skaffa det. Jag köper NBA Jam på Xbox One eller 360 men det är bakåtkompatibelt. Um, om du inte om du har en Xbox One eller Xbox 360 så skulle jag ändå inte rekommendera detta. Men om du verkligen ska ha det, köp Switch då för att du inte minst ta med lite kompser och sånt där. Mm, därför har funkar. du ju två kontroller hela tiden nu. Ja, precis. Med Joy-Consen. Men... Nej, det är känslan inte där flowet inte där och exploitsen är så himla efter tre timmar så kände jag direkt att ah, jag tar några bra trepoängsskyttear, går fram, schavvar, hoppar upp, skjuter, rinse and repeat. Mm. Och uh, ja, så ska ju blev det typ. Mm. Ja, jag har jag hade höga förhoppningar på det. ja, uh, ah, jag men i början var jag så här, ja ah, men det känns bra typ och finns det och... challenges som man kan utföra under matcherna typ ja så här ah, många jo, två pengar, göra eller gör det så här, Nej, här många... Jo, ja, men du skulle ju typ så här du kan ju få i turneringen eller jag vet inte nu tänker jag bara på turneringsläget där kan det vara så här ja, men matchen och eller jag tror inte det på båda men att du typ gör tre tre poäng på rad typ. Okay. såna grejer finns ah, det på utan på pokal typ. Det finns i turneringen också. Okay. Ja, jag vet inte, jag tror inte det finns i vanliga matcher. Det Nej, no, nej jag ja, det, det finns inte i vanliga ex matcher. Exhibitionläget i alla fall. Nej, det är ju så att exhibitions bara köra mot randoms, alltså oh, mot datorn. Yeah. Och så finns det turneringar och så finns det online. Och that's it. Och så kan du kolla på de här korten som du får och samla på alla och så här. Ja, det, det är lite... Det, detta kan ju inte skilja mm. spelet för. Det får vi ju snart skylla åldern på. Men det, det blir inte lika roligt när man inte känner igen en enda spelare. Alltså Nej, det är ju jag... de här Legends-karaktärerna som är typ så här LeBron. Typ så här. Men Michael Jordan var inte med, vad jag sett. Eller? Uh. Det. Jag man vet inte, alltså, för, för när man spelar en BGM Då känner man igen alla spelare du var det ju Jordan, Scottie Pippen och, och Alltså he, hela balletten alltså, man, man, k... Var inte Bill Clinton? Jo Bill <laughs> uh, Clinton, som var det secret karaktär Clinton som var det några andra Det var ju uh, Då kände man ju alltså, då, Det blev lite annat djup när man kände igen spelarna uh, nu, nu känns allting så anonymt Men det, det är ju för att jag Följer inte basketen överhuvudtaget Så det känns som basket som sport har tappat lite internationellt så här, coverage och värde typ. Jag vet inte, ja, det var någonting det med inte... jordan sidan och allt det där. Ja, om det inte är Kobe Bryant typ. Det är väl den alla känner till. Ja. Men, äh, nej, ty tyvärr så, det, det hade potential. Men... Äh... Ja, vad mer har vi spelat? Jag har spelat Puyo-Tetris. Puyo äh, kom också upp en resursion när den är öppen, ni lyssnar på den podden. Det är väl för alla tre plattformar va? Ja, det stämmer. Jag har den på Switch. Mm. Jag jag tycker inte Tetris och Puyo är så skoj längre jag tror det är mitt eget fel. Alltså upplägget är väldigt bra. Vad är det som skiljer det från vanligt Tetris? Jag... Alltså det är vanligt Tetris. Okay, okay. Det, tetris är Tetris, Puyo är Puyo och Puyo är typ så här man ska, det är lite så här som man ska få fyra i rad eller inte, eller inte på rad men du typ, vet. Jag. Två mot två exempelvis, eller sex. Det är så att de faller och så bara... Det handlar om att de ska ligga mot varandra och få en massa poäng. Och så om man ska vara riktigt... Alltså det finns ett extremt djupt Jag menar, det är bara att kolla på typ HGDQ eller SGDQ på speedruns för folk blir ateters. Det är helt sinnessjukt. Ja, um, det, det. Och här är ju det att man möter varandra hela tiden också. Man spelar alltid mot någon. Okay, okay. Ja, men... Och det blandas, man kan ha i spelägen och sådär. Ja. ja, det finns skitmånga spelägen, typ att antingen kör du bara Tetris eller Puyo, eller så byter den, och det finns alltså typ så att du kör 20 sekunder och så tjup, switchar den över och så håller du mm. tillbaka, så du får, alltså det finns jätte det är verkligen en salig samling. Och ett story mode. Ja, som är helt värdelöst i mitt tyckte. Alltså, varför jag har man, det man jag ett tro. story mode i Tetris? Ja, men det är för att lära en basics och <laughs> Okej okay, det, alltså, ja. alltså, det är som en dålig anime, alltså det alltså, är. Eller cutscenes och sånt också är det. Nej de rör inte de, de rör inte på munnen eller någonting det är bara bilder som flyger. <laughs> ja, men som jag, jag, jag gillar att det finns som en single player att det, det är första banan bana 1 2 alltså gör de här sakerna att alltså, det finns alltid missions under under och sånt. Mm. jag tycker sånt det, det ger mig liksom mer mer spela alltså, så, mer mer smak efter mig. Fast jag kände att det var så himla alltså det är ju otroligt så här klichigt. men och, behöver inte vara negativt. Ja, eller det är inte klyschigt, det, det är bara dåligt. Alltså jag är en sån som verkligen gillar och jag, jag brukar verkligen skippa dialog i spel. Men jag Va? slutade det spela storyläget och hoppade över till Vad kan man skippa det Nej, jag gör ju inte Jaha, det. Jag tänkte, jag Jaha, Men det här nej, här här brydde du inte så du bara klickar vidare. Ja, nej men alltså det är det, alltså, det, man behöver inte, alltså Storm har överdrivet kanske. Jag menar mer att det är skönt det är ju det liksom singleplay-kampanjen om man säger ja. så. Det, det är ju det handlar om. Alltså så, det är det, inte. Det blev kampanjen väl en mer kan torr, man torr, skita torr, av det. Ja, mm. precis. Det, alltså det finns ju lessons där man kan säga lära sig, men det är väl typ, man kan använda den kampanjen för ett sätt att och, typ lära sig olika här, strategier för hur man ska få jäkla massa poäng. Mm. Men alltså jag är en väldigt då, dålig spelare först och främst. Men sen tycker jag att Alltså, det, vad är det det kostar egentligen? 400. Ja, det ska kosta 199 max. Alltså. Sorry, men det, det är ett t-tris liksom. Ja, jag, tycker jag, jag, fan kan... det. jag tycker det är värt de pengarna, med tanke på de speltimmarna. man har ner tycker på du det. Ja, jag tycker. Jag tycker ja. det finns så pass mycket djup i det att eh, det är. Eh, jag tycker fan. Jag brukar inte vara jättebig fan av sådana spel, för jag tycker de. Jag, jag tröttnar ganska snabbt när det är bara är high score och allt vad det är. Men, men när, det här att man. Ja, men det här att man kan möta varandra över nätet och man sitter och liksom så här. Ja, alltså det blir sådana jävla spännande fighter. Jag tycker det är skitroligt. Jag ja. tycker verkligen det. Ja. Jag, jag önskar det roligare lite. Här. Jag har spelat i en bra antal timmar nu, men jag känner bara att nej, nu har jag skrivit min session så kommer jag inte bort det tyvärr. Jag, jag... Har, du spelat, har du mött många på nätet Alltså du har spelat... Jag mött random som fått äset kickat alltså, för att jag är för dålig. <laughs> men... Ja, det alltså... finns ju hur många sådana som fönst... Ja. Alltså, men går, alltså, olika. du, du spelar lokalt med en kompis som var sen Ja, okay. jag gör det. Det går, det går att spela fler också, tror jag. Men det, om man har, ja, det är ytterligare spel som är, det är gjort för Switchen. Inte ja. Playstation och Xbox, om man ja. säger så. Men det här släpptes väl förra året i Japan? Ja, det är, är något sånt. Det, det, det, det har funnits ganska länge där. Det här är det första Puyo Puyo som släpps i väst. Ja, ja jag tror det. Nej, men så att jag, jag vet inte jag, jag, alltså de har ju släppt typ så här Tetris-spel och Pac-Man-spel och sån här typ på PSN liknande och Då kostar det kostar 109. Och... Fine, tycker kan ta med överallt, men fan, det, det, det är ju bara Tetris och på liksom egentligen. Äh! Äh! Jag, jag, jag tycker det. Jag, jag tycker det. Jag tycker man ska vara priskritisk ändå. Nej, äh, jag tycker du har fel. Måste, får jag, måste då, får du, då får du tycka fel. <laughs> Nej, <men>. <laughs> <laughs> jag, jag kände Round bara att hade jag köpt det här för 400 spänn så hade jag varit jävligt bitter. Om, alltså jag vet att jättemånga tycker om det. Men, jag, men det är väl ändå rätt bra Det, jag, att att för det för finns det på, på det också då. Ju, så att folk verkligen hinner testa det innan de köper det. Mm, jo ja, men gör det. Alltså jag testade det dock och hade skoj, Men efter spelet några timmar kände jag att jag kommer aldrig bli så här bra. Jag, jag kan inte lägga tiden på att göra de här sjuka komboserna. Men om, om, vi så här, online... om du hade varit bättre på att spela det, hade, hade du kunnat sätta prisbilden då? Nej, Nej, fortfarande inte. För det är fortfarande. Alltså, du bara droppar ner bitar från himlen och jag kan inte motivera 400 spänn för det. Alltså, jag, ty, det är, jag, men, jag, jag tycker verkligen inte det. Alltså, produktionsvärdet av det här kontra typ, liksom något spel som. Ja, Rethrink klang upp. Köp Ratchet Clank istället. Nu kan du få det sig på en ref 2 och Om du har en PS4 då. Men, jag, jag vet inte, jag tycker priset i fukt. Mm. Och det är något jag värderar mycket i mina recessioner. Jag, menar, jag, jag tycker inte det är värt mer än 99 eller 249. Men... Det handlar ju om hur mycket man vill att lägga ner tid på det också. Alltså det är ju som ett fighting -spel. Lägger man ner ja, tid precis. på det så blir man inte bättre. Och Jag, jag tycker att man, jag får såna här produktionsgrej. Jag märker själv hur bättre jag blir varje gång jag spelar. Och jag lär mig de här teknikerna som... som stair som det heter, man bygger trappor och det är man, man lägger ner tiden på att verkligen tänka efter varje steg man gör varje gång man lägger någonting. Mm. Uh, ja, men det, det, ja men det är som du säger, det, alltså, det kräver ändå att, för att sko, skoja med spel. Det kräver skitmycket, jag får stryka varenda så länge men jag tycker fortfarande det är otroligt för jag lär mig så mycket med, efter varje gång. Och... Jag lär mig dock <laughs> ingenting. <laughs> <laughs> det är dig det är fel på. Ja, ja men jag så. säger det, det är därför jag är väldigt övergivd för mig, menar, en recession är en subjektiv upplevelse, vad ska jag göra? Nej, nej, sant? Jag, jag tycker inte... Jag vet inte. Jag... Nej. nej. Men skulle, men du, skulle du, du kunna rekommendera till någon som, som gillar Tetris? Ja, alltså. om man gillar det, ja. Men jag tycker fortfarande att prislappen är lite för hög. Men, jag måste, det jag visst... måste skriva en annan åsikt på detta, känner jag. Tycker du det? Så... Ja. Vill du, vill du vara med jag på det? det. Jag, jag tänkte skriva NBA Underground först här i, uh, i kvällen imorgon. Så att du kan få komma med en annan åsikt här om några dagar. Det ska bara är bra, det är bra. Alltså, det är, vi är olika människor onekligen. Jag, uh -huh. jag, jag känner typ så att ja, men det här spelar så varje Om jag vill lägga typ 50 timmar på det och kolla Youtube-tutorials eller typ verkligen sitta och nörda mig in i det. Men annars känner jag bara att ja, jag är helt ja, okej. Okay. Är... Just det att jag skulle få fem att sitta och spela det stationärt men ha det med med hela tiden. Jag skulle jag är säga att -nice. det kan inte vara perfekt om man har en längre tågrej som sånt och bara köra matchwork. Nej, jag tycker det är asnice. Ja, och just det att man kan spela två. Man kan bara plocka fram ska Det kan man sitta och möta varandra i hektiska spellägen. Jag tycker det är skitkult. Det var skoja. Jag satt på tåget och spelade på, på, på Tetris och så var det en tant bredvid mig. bara Åh, Tetris! <laughs> sa hon. Jag bara, ja. <laughs> Vad är det här för Macapär? Jag bara, så började jag. Jag bara, det här är Nintendo Switch, ser <laughs> så att, uh, ja. Nej, Tetris, alltså, Tetris måste nog vara ärligt talat det är typ mest spelare spelat i spelet i världshistorien och typ mest så här alltså du fort du hör Tetris-melodin och bara visar det vet så vet alla vad det är ja, det finns något mer såhär jag med tror så här. att alla kan spela Tetris sen är det på på hur bra och dåliga de är men alla förstår vad Tetris går ut på det är ett så enkelt koncept ja, ja precis Nej, men alla vet vad Tetris är och vilket gör att det säkert kommer sälja rätt bra hur, jag vet inte om ni sa det när jag var iväg, men hur musiken är det Fan, finns det någon musik. Jag tänker ja, på det, det är så, så. här. Nej, men det, det är väl ja, det är en, Ja. Det är en, här, glad Japan. Okay. musik. Hur, de skulle ju haft alltså de skulle ju haft uh, TTS musiken typ med dubstep och bara oj bliet mm. och så bara går den på typ man bara droppar mm. så fort. <skratt> <som skratt> <skratt> ja men typ. Nej. Det måste nej, det är precis. Uh, musiken är den är så uh, man tänker inte på den så det är som att den inte existerar. Okej, okej. Jag kan inte jag kan alltså jag kan verkligen inte säga ja, jag har hört någon musik det, det med Det finns där. ju alternativ när man har sett Tetris spel har varit som alltså, riktigt horribel, totalt värdelös teknomusik som har varit så dålig som man, man alltså öronen blöder. Det är ja, inte riktigt... Nej men det är inte så men det är ju tänkt i Japan pusselspel ja. musik. Säkert något Tetris tema också där. Mm. Inne, och sen häkt. ju, ju mer ju, ju högre upp blocken kommer desto snabbare är våran mm. och så det så. Mm. Jag se, vad är det med vi har spelat senare tid som mer än en person har spelat? Det känns som att alla spel jag har spelat den senaste månaden bara jag har spelat. Vad har vi snackat om? Mario Kart, lite Nightmares, uh, Puyo Puyo Tetris, Prey, har spela? NBA Underground. Ni kan prata Prey. Nej, jag har spelat Prey. Nej, jag fick fan? Jag har det. spelat uh, One Hour Dammit. Ja, ah, men då ja. kan ni prata. Uh, jag, jag har noll koll. Och jag kan inte påstå att jag var imponerad. Jag tycker det är skitnice. Jag, jag, jag, jag är tvärt emot det idag, Nej, jag. men alltså visst, alltså, det första timmen ah, för, Första timmen säger jag inte så jättemycket spel egentligen. Första timmen tycker jag var den, har varit bäst så länge. <laughs> <laughs> jag tycker den sätter stämningen skitbra. Det är bara och så kort upp och ner. Ja, det, det, är, äh... det jag ska säga när, när det gäller stämningen. Bakgrundsmusiken bygger upp, alltså, äh, bygger upp stämningen riktigt bra. Då. Det kan jag hålla med om. Mm. Alltså... Ja men jag tycker just det här det är en sån reveal i början där att man, hur man är, varför man är på en sån här yeah. rymdstation som är det är en blandning mellan alien och bioshock i ren estetik och atmosfär jag tycker den är, mm. man vill verkligen jag tycker det är så gött att utforska den här tomma rymdstationen och liksom det är skrämmande för fan, de här monsterna man möter, ja, det är sådana ja, det, kan vara som helst. ja de är, och... det är sådana som kan förvandla sig till vad som helst och som finns överallt så de bara kan hoppa fram och ja Fan, jag är, jag, är, jag är fast i det. Jag tycker det är asnice än så länge. Sen tycker jag inte, combaten är ju inte... Det är ju typ som Byshock. Alltså så. Det är skitsvårt att träffa finorna när de hoppar och far. Har du något annat roligt än den här eh, Rangen sen senare? Du som har kommit in i BTS-spelet. Ja, ja så alltså man får ju den här glugan ja, den, den, den som gör att man... ja Och sen så får man ju andra vapen. och Alltså andra förmågor och sådär Jag har inte kommit super långt än så länge. Men det finns ju... Det finns ju gott om förmåga att använda sig av. Det är ju de Arcane Studios som är ute. Som ligger bakom Dishonored-serien. Mm. Så att man kan välja om man vill gå Guns Blazing eller om man vill smyga sig runt. och så Jag tycker det är stämningsfullt än så länge. Det hade nog varit nice att spela med mus och tangentbord känner jag. Just för att monstren är så snabba. Mm. Rent tekniskt jag spelade typ 20 minuter av demot. Men alltså vem på Pro-Ondy ser ju fan ingen vidare ut tycker jag. Alltså Nej, enka... det är inte det snyggaste spelet ]Mm. jag, jag har sett. Samtidigt började nahm... innan patchen. Patchen gjorde jättemycket. Okej, jag, jag gick fram, jag, jag kommer ihåg startrummet så gick jag fram till dörren och så var det så mycket sån här shimmering, eller vad säger eh, jag. Alltså ingen kantutjämning så jag kunde bara rotera vid dun, och såg ut som det så här färg. Det bara blinkar med så här vita streck för att det är jag klarar det är tidigare än det fulla versionen så. Jag spelar, på, jag spelar på Xbox One men jag alltså, estetiken tycker jag är jättefin alltså det är väldigt stämdhetsfullt på det sättet men just rent tekniskt så är det inte det det vackraste som finns men jag gillar det, jag är mer jag är mer för det atmosfäriska och artistiska än just det tekniska när det kommer till sådana här spel så att jag, jag, jag gillar det mm. det är nice du mm. behöver inte prata mer om det, vad jag ville bara nämna jag nämner det, nej, nej, men det är ändå lite vad har vi spelat? Mm. Uh, jag har kört... Det känns väldigt forgotten dock. Alltså. Det är... Jag vet inte, det känns som... alltså, Son som nu 2 fick inte jättemycket attention i intras men det känns som det här är ännu mindre så här obemärkt. Ja, men det är många som har sett fram emot den här remake eller rebooten. Det är en reboot på ett gammalt spel. Mm, jag uh, så det har jag ju fans och sådär. där. Uh, mm. uh, jag, har bara hört, jag har hört väldigt mycket positivt från detta spelet uh, av folk. Uh, jag har inte hört jättemycket negativt faktiskt. Jag har hört att de har en trevlig upplevelse. Och jag kan bara hålla med där. Mm. Däremot tycker jag man ser inte så mycket snack om det på olika Facebookgrupper och liknande. Alltså folk nämner på Jag kan ju säga så här. andra spel Jag skrev skriver jäkla massa nyheter om detta tills jag insåg att det är ingen som klickar in på nyheterna. För att ingen verkar bry sig. Alltså det, är jag... ett, det är ett spel ja. som kommer flyga många under raden Det är ett spel som folk kommer plocka upp på resen och säga ja det är ett bra spel. Typ så. Lite uh. som... Uh vilket var det nu som också flög under flögundra som var riktigt riktigt bra. bra alltså. mm, det här med man kunde hoppa i tiden och sådär. tiden? Jag menade det. Ja, jag menar som släpptes till PS3 och till Xbox 360. Remember som också, som Me, var, I I var, Nej, right. nej, nej, nej, nej, nej. Jag ska, jag ska kolla med min hylla här bakom. ja Vi har haft <laughs> vi har haft det spelet alltså som verkligen var sådär det? Jag, jag har fan play till Xbox 360. Det visste jag inte ens. oj. <laughs> Uh, nej, men om uh, Är det något mer spel de har spelat på senare tiden, eller Eller är de? Det är Puyo, det är Mario Kart, Unravel, Little Nightmares, NBA Undergrounds, hottlemay Miami jag spelat för typ tionde gången. Det är bra. Ja, <laughs> uh, uh, det är bra. Det är bra. Uh, jag har även spelat Journey för typ sjunde gången. Börja nästan gråta på slutet men nu kunde jag hålla in i tårarna uh, Vad var mer har jag spelat uh, Peggle 2. <laughs> det <är> sätter <laughs> nice. sig på att nice. Peggle. <laughs> <laughs> Singularity men ja. sorry. Vet vet mm. nu Peggle 2 till Nintendo Switch. Där har ni Game of the Year alltså. Eller Peggle 3. Make it happen. Ja, ah, exklusivt. Uh, då jäkla kommer folk få plocka upp alltså. <laughs> jag vet inte, drar du sitter och håller på och jag håller på med ännu mer bilar i Hot Wheels. Nu vet jag, nu vet jag oh, inte var en bag ligger på. Nej, det finns inget bag, för det är ju släppt. Till, till det är redan släppt, ja. Men om ja. du skulle bara ta några korta ord om det. Jag vad älskar det. Jag älskar det. Jag är ju en sakurför... Nej. Jag... jag, jag... Va, vad sa du Hej, hej, hej, hej, hej, hej. hej. Vi behöver hey, hey, hey, andra hey, men hey, du hör hey, inte oss. Det är hej, hej. Hey, hey, hey, Roger, hey, hey, hey, hey, Roger, hör du med mig eller? Jag oj, oj, oj. Jag är här nu. Hallå, alla jag är nu. folk. Hej. Hey. Vi rullar vidare hey. utan skälen. Hör du mig, Roger? Ja, jag hör dig. Hör du mig? Ja, ja vi snackar på. Vi skiter igen. Vi kuppar. Ja. Mm. Eh, han borde veta att vi hör varandra i alla fall. Ja. Eh, eller så. Han, han, han, Skriv du så ska jag prata om Hot Wheels länge. Um, I alla fall Hot är en uh, DLC till uh, Forza Horizon 3 uh, och det är som det låter det är de här leksakerna, Hot Wheels leksakerna um, och uh, jag vill ju nästan nästa att Marcus ska höra detta för det är han som är intresserad och att Sitt, lyssna Sitter han där och bara knappar iväg i. ovetande Ja, precis uh, Jag ska bara tänka efter Uh, om jag kan säga någonting om det så länge Medan han uh, Jag kan, kan förklara på missen i alla fall Det är en del C till Frozen 3 uh, Vilket går ut på att Hej jag, hör jag hörde Marcus nu Oj, oj uh, Marcus och Ross Han försvann igen han var här Han var här och vände. Sånt här händer ibland. Det är, så är det bara. Jag gillar att det händer på vårt 50 års jubileum. Eller ja. 50 avsnitt, herregud. 50 år. <laughs> jag har sagt det två gånger ikväll nu. Ja. Inget funkar ikväll. Jag låter höger på höger rör att jag Folk bara droppar höger och vänster. Ja. Du får, får, du får klippa så. mycket, vet du vad? Ja, fast jag brukar lämna lite. För jag, tycker det är sånt, jag tycker inte det får... Vad helt. Ja, nu dog han ja. helt. Ja, mm. det kanske lika bra. Vi får se om han <laughs> dyker upp igen. Ja. Uh, nej, men uh, jag kan tänka lite så länge här. Uh, och Det var någonting jag skulle säga. Jag vill inte prata för oss innan uh, han kommer. <laughs> <tänker jag. laughs> okay. Men vad kan vi uh. prata under tiden om då? Uh, jag spelar Tlococco. Sjöland, lever du? Nej, han lever inte. Uh. Locko, locko kan vi snacka om. Det ser så ja. jäkla mysigt ut. Jag har kollat på den trailen upp typ fyra gånger om nu. Ja, det var ett av mina favoritspel till PSP när den kom. Um, och ett, ja. alltså Det är ett pusselspel som går ut på att du är en liten blob som kan dela sig i mindre blobbar och du rör dig fram och tillbaka genom att trycka på L1. Ja, oh, hej, han lever. Alltså det är så tekniskt uh, struligt av ja. som... Men uh, vi, vi, vi har pratat här så att vi bara får. Ja men ni får svara en stund. Ja. Men du får, ko du får kolla ja, ja, klippningen sen svann. för vi hörde varandra. Vi, vi, vi hörde ja. varandra så det, det är som huvudsaken. Det är ditt fel. Ja, ja. i alla fall. Jag, jag, jag vill prata lite för oss med dig Markus. Det är en DLC till Horizon 3 eh, som eh, då, ja, du köper den och sen så kör du ner till stranden i Horizon 3. Och däröver kan du åka över till ön som är en Hot Wheels-ö. De, de, de bygger in det i storyn då, att de har byggt upp en, en, en massa Hot Wheels-banor i på, en stad där på ön. Så det blir väl sån en här... ja. ja, i princip. Eh, och eh, där är det, har du full tillgång till att baka runt och köra hur du vill och sen plockar du upp som i vanliga Forza Horizon. Du har, det finns utmaningar och det finns eh, såna här... Eh, Uh, ja, race och det finns. Uh, vad heter det? De här när man skriver upp en lista, bucket lists och mm. sådär. När man ska klara olika utmaningar. Um, och så, men just att det är så här lite flippat, det är mer card racing över det. Um, mm. Jag gillar card racing bland för, Alltså för Horizon är lite card racing ja. också. Ja, det, är, det är det jag uh, gillar. Det är Forza Horizon, fast det är liksom i Hot Wheels bana. Mm. Med boost på banorna. Jag tycker det, det känns är, som en perfekt Ja, oh, alltså, det är, så, det är så snyggt med. Det, det är ju Forza Horizon 3, ett av de snyggaste spel jag vet. Jag älskar det spelet och bara glida runt. Nu körde jag liksom i, i solnedgången, i de här Hot Wheels-banorna och med hd på. Det var så jävla snyggt. Huh, ja. Nej, mm, jag kan rekommendera det dels om ni gillar Horizon och sådär. Mm, ja, absolut. Jag vet inte om du har några frågor på det. Nej, det var. vi har tagit lite, snackat lite om det innan också. Men det var det var mer att det, det kommer att bli ett införskaffande sen. För det låter som är mm. alltså riktigt bra eh, spelläge. Ah, ja alltså det är mer som sagt. Det, det är samma sorts speläge men de är ju utformade mer som man kör i liksom Det är tänkt dig en blandning mellan Horizon och det här Trackmania. Mm. Ja, det det blev en bra ja, nej, men det hänger jag Men mm. innan allting kanske, ska vi avsluta sista segmentet så vi får i alla fall en podcast avklar här idag. Om Blomstad ja. inte försvunnit här. Nej, jag, jag lever Jag är bara tyst. Jag tänker, jag är tyst så kanske inte händer mer. Tysk. Ja. Har jag har ju jag aldrig haft sådana här problem på Skype, vill jag bara säga. Mm. Nej, det, det, det, det är alltid ditt fel, Blomstad. Mm, uh, nej, men uh, jag, tänkte, jag tänkte på snacka uh, lite om en grej uh, Det har gått väldigt många rykten nu Om SNES Mini Och det, det har blivit väldigt mycket Av de ryktena har blivit bekräftade Både för TKT och till Eurogamer Och jag har hört lite från 3D-vägen 3D Från personer jag verkligen litar på Så att, att de skulle släppa en SNES Mini Till jul är inte omöjligt mm. uh, Skulle jag säga och sen är det där folk som börjar dividera, men ja, men de, de kan inte ha sälja SNES Mini samtidigt som säljer Switchen från, kon, men de konkurrerar ju inte med varandra. Alltså det är ju två helt olika, vad ska man säga, marknader. De som köper, ja. köper en, en SNES Mini, det är ju nostalgikerna, samlarna, alltså riktigt hardcore-fansen. Och kanske de som bara går in, åh oh, det hade jag när jag var barn och slut typ går de in på Walmart eller IKEA liksom Maxi. Du, du väljer ju inte mellan den och en Switch. Nej, nej, precis. Alltså, den här kostar 3 och 5 när den kostar kanske 9,99. Ja, eh, vad är det? Nesmini lopp på 60 dollar. Denna kanske ligger på 80, lite dyrare. Det är förmodligen lite dyrare licenskostnader. Mm. Eh, det jag ville ta med, jag har gjort en liten lista här på 30 spel. Och tänkte dra dem mer, se vilka ni Det blir typ lista på vilka spel vi vill se. Och efter varje spel så får ni säga ja eller nej. Om det är jag som är dum i huvudet när jag har valt listan. Och... inte äh, Ska vi se att du är Nej, du fick Är <det? skratt> uh, Roger kvar här? Ja? Nej, uh, Om vi börjar då. Jag är väldigt, väldigt spänd på det här, ja. kan, uh, den, den, Det blir, blir många nej <skratt> uh, har Jag varit, har ju väldigt många spel här i början som såna här kom, de absolut måste komma. Uh, jag gör en liten grej här. Jag, som på först, först har jag med mig uh, Super Mario All-Stars. Det, det är den här... Nej. Nej, jag bara. Den här Plåts. samlingen med Super Mario Bros. <laughs> Tack, Roger. Du kunde inte låta bli, alltså. <laughs> nej. nej. Ja, varför? Nej, nej. <laughs> Innan inte säga något. Nu, nu var ju Super Mario Bros med på Ness eh, eh, Mini. Men detta är ju samlingen med Super Mario Bros 1, 2, 3. Och det Mario-spelet med absolut bäst titel. Doki Doki Panic. Eller Lost Levels, som den heter här i väst. Och jag tycker att den, den plats, platsen där, även om den fanns med på Ness... Uh, Nardom-spelen Och uh, jag hör inget motstånd Super Mario Bros 2 är det bästa Mario-spelet uh, Ja Jag säger ja Det, det får förhållt godkänt uh, Sen mm. har vi Super Mario World Som absolut måste vara med ja. det, var, ja. det var ju det var det man fick När man köpte snässen uh, Jag tror den var bandlat med alla om uh, Jag minns helt fel Ja, det var det. Sen så kunde man köpa det separat ja. också sen. Det fanns ju... Uh... något paket med Super Mario Asos och Super Mario World. Var det SNES' och Wii Sport helt enkelt? Ja. Men Asos släpptes mycket senare. Ja, men det, det kom som ett paket sen senare med dem. Mm. Mm. Uh, ja, alltså det var ju bandlat med och det var ju... Jag menar, först Nessen fick ju först och Super Mario bandlat om jag inte säga, så att det, det var ju smart. Ice, Ice Climbers ja, också. Ja, alltså det följer med också med. Det har inget minne att det var med. Ja, det fanns, okay, det fanns de olika band. där. Uh, så, nummer tre här. Uh, Link to the Past. Zelda. Det är inget ja, att dividera om. Ja. Det är bland de bästa Zelda-spelen i scenen. Uh, självklara titlar. Det, uh, Super Metroid. Inget att diskutera. Ja. Det var låget snabbt. Super Mario Kart. F-Zero. Donkey Kong Country. Ja. Första Donkey Kong Country har lagt in där. Men då finns det i tre stycken. Runt, uh. Rågar du har någon åsikt på ja, ja, ja. förställer eller du vill ha någon annan i scen av dem? Alltså, första är ju mer av eh, liksom, eh, nostalgiskäl. Mm. Men det kanske inte är det bästa i scen. Ja, det är ju här jag spelat två eller tre. Men av nostalgiskäl så har det ju tagit de igång kanske. Mm. Mm. Ja, ja det finns utrymme lite till mer spel här senare i slutet. Eh, Super Mario World 2, Yoshis Island. Ja. Det. Är... Jag trodde inte att ett spel med Baby Mario och Yoshi i huvudet skulle vara så pass bra som det var. Men det var ett riktigt underhållande. Det var ju ett Mario-spel. För, förutom hans större skit den <laughs> gång han lämnar bubblor. Ja, ja, det är ju i för sig sant. Ja, visst, den har lurat. Ja, ja. Jesus ah. Christ. Mm. Uh, här har vi en liten grej som säkert kan diskuteras. Uh, Mega Man 10. Uh, det har ju kommit en del Mega Nej, Man till. Nej, ja, absolut. Jag har aldrig spelat Mega Man, men jag säger ja. Mega Man är ett av de bästa ja, mästerverken. Jag älskar det. Då sa jag rätt. Det är ju en det är ju en, det är en klassiker. Alltså det måste ja, nej, men då tyckte jag också jag, jag tyckte också att det är bland de bästa i scenen. Så, så är det 10:an. Sen, sen, sen, sen, sen ryktas det om en ja, det är skit samma Det ryktas om en Mega Man eh, collection, Mega Man X collection som ska komma till de andra mm, Det har också varit jätte nice. vad var det för special kommer den collection som kommer den senast? Du var inte. 1 ett till sex. Okej. Okay. Nästa mm. då alltså. Ja nummer 10 Star Starfox. Nej, ja, det är väl inget att riva det. Nej, Nässe Jo, jag tycker bara att det ser fult ut. Jag har aldrig spelat det, men jag säger nej. Ser fult jag är ut lite alltså, det, det var ju det var ju alltså visst det var lite udda när det kom med all de här eh, med den grafiken, men ah, ja, jag verkligen älskar det. Alltså du ska, ska säga så här, jag har aldrig en men jag, jag har ju spelat många spel efteråt på typ emulatorer och liknande och jag har sett speedruns. Men jag har alltid tyckt att det är, jag, jag tycker bara det ser fult ut jag vet inte, det är någonting med den grafiken. Ja, man, ja, ja. Så jag säger nej. Jag, jag, jag är <laughs> det är verkligt. Det det är 64 tycker jag. Är rolig. Star Fox 64 är rätt ju... ro, rolig. Ja, ja mm. visst. Men jag, alltså. <laughs> Men jag jag tycker det, det ska helt klart vara med på den här. I en sändsamling. Ja, ja. Eh, Trigger. Eh ja. Ja. Jag ja. något annat där så hade jag bara läkt ner podden. Uh, final det var ju bra, avslut med 50 <laughs> ja, absolut. Med tekniska problem uh, Final Fantasy 6, det är inget att du om Det ju... aldrig spelat uh, Sen kom ett spel som vi har faktiskt snackat om innan här Super Mario RPG, Legend of Seven Stars ja. Måste ju vara med Ja, det, det, det släpptes ju aldrig i Europa Så det var kul att spela ja, vi, vi fick När vi väl fick det så kom det via Virtual Console Ja, precis Men vi fick ju aldrig det till snesen Tyvärr Nej. Och det är väldigt undersökt att det är ett av de bästa rollspelen under den generationen, skulle jag säga. Uh, Secret of Mana, det första. Uh, ja, men... uh, sen har vi en liten, liten intressant grej. Där finns ju typ åtta varianter av det här spelet nu, men Street Fighter Alpha 2 lagar jag in här och inte vanliga Street Fighter 2 Hyper Edition, eller vad den heter. Jag tror, lägger in i Street Fighter, tror jag de lägger in i vanliga Street Fighter. Ä Även, alltså, jag Även vi... om det släppts jävla... på Switchen. Ja, det kommer ju ett nytt nu. Till, äh... Ja, för det som kommer till Switch nu det är ju Super Street Fighter 2 uh, Turbo, va? Ja, det är någon sen är det omgjort med grafik och sånt ju. Ja. Det är ju en nyritad okay. grafik. och Det alltså, ser snyggt ut. Jag har spela Street Fighter 5 förresten. Jag är pro. <laughs> så... eh, Non-Street Fighter i alla fall kan vi ju lägga in där. det. kommer vi inte eh, Mortal Kombat 2. Lite kontroversiellt att Men jag tycker faktiskt att han ska vara med i samlingen ja, det är Ett av de bästa kommer ja, spel ja, ja, Jag måste säga att det är som ni pratar kinesiskt Just nu, jag har inte upplevt ah, några ja, de här spelen, Nej, alltså. men du, du kan bara lyssna uh, <laughs> Sen är spel som, ja det är inget, Harvest Moon uh, mm. <laughs> Det har jag spelat, jag säger ja Ska jag lägga det uh, Sen vet jag inte, det kommer lite spel här som faktiskt Min personliga lista uh, Zombies, uh, Ate My Neighbors jag har spelat, men jag vet inte jag det du får Då får mm. det pass. Uh, Blizzards uh, Rock'n'Roll Racing. Ja, ah, ja, ja. Absolut. Ett, tillsammans då med f -Zero och Mario Kart bästa Tre bästa bilspelen under den, de, den generationen. Ja, Rock'n'Roll Racing är, har jag haft tweet runt nu. Bra musik. Riktigt bra musik. Jag tycker T-Til i sig gör att jag, jag gör ett ja. Ja, Rock'n'Roll... Mm. Alltså, nej, det var inte mycket fel med den. Uh, det var Blizzards, yes. tror jag det var. Mm. Uh, Gradius 3. Uh, den här syskållande uh, shootermappen. Ah, ja, ja. Det, det jag tror det kom två stycken greatest till SNES-en. Uh, jag, jag valde trean för att jag tyckte det var bättre. De, uh, sen är det någonting som Roger förmodligen har koll på. Uh, Kirby Streamland 3. Mm, absolut. Bästa ja, ja. av Kirby-spelen skulle jag säga på snes Jag kommer inte ihåg vilket jag har vilket jag har. Jag ska kolla. Jag, har, jag samlar ju på japanska Super Nintendo-spel. Jag har några Kirby-spel. Jag måste säga att den samlingen du har på dem alltså de omslagen är så jäkla. Steg. Ja, det är de. Det... Oh. Usch. Uh, sen har vi en annan. Uh, Lemmings. Måste ju vara med. Lemmings är nice. Är det. Uh, kanske inte bästa versionen av Lemmings. Nej, det är det, det, nej, nej, det är det inte. Uh, jag vet att uh, Lemmings och uh, Super Mario Stars och Super Mario World var de tre spel jag fick uh, tillsammans med snäsen när jag fick snäsen. Så... För mig så ligger det på väldigt hög nostalginivå, just den första Lemmings. Och det var jävligt roligt. Men jag tror att han köpte, köpte det spelet mest för spelaren själv. Eh, sen har vi ett annat Blizzardspel, Lost Vikings. Eh, mm. Känner du till, det, Roger? Ah, ja, absolut, jag har spelat det. Det här är jag gärna sett ja, ja. i en ny version på, till Switchen. Ja, det är väldigt... Men det var ju... Det, det, det kan inte jättepopulärt på den tiden, men det har ju fått en lite mer så kul status efter just för att det är ett Blizzard-spel. Och det är faktiskt väldigt... Ja, det är riktigt bra pusselspel. Ja, det är ett roligt spel. Ja, ja absolut. Där, jag har gärna sett det med stöd för co Alltså två co-op mm. eh, på Switchen för där. det här. Det mm. riktigt bra. Eh, Micro Machines 2 Turbo Tournament. Ja, Micro Machines mm, är nice. Du, äntligen får vi ett nytt här i sommar. Mm. Eh, Annars behöver vi ha snackat om innan. NBA Jam. Ja. Yes. Och sen har, sist har jag Super Bomberman 3. Man kan inte ha samling utan Bomberman. Tycker jag. Jag sa jag nej för jag gillar inte Bomberman. Was... Sen du, du har du missat några. Karanslär. Ja men jag, jag sa att jag lämnade några öppet så att uh, du kunde fylla på här också. Jag har medvetet ja. struntat i NHL och FIFA för det känns nej. Ja, ja men Super Castlevania 4 till exempel. Hur oh, kan jag missa att Castlevania Det är ju ett av de oh, oh. bästa spelarna jag älskar. Avgå. för. du är ny chefredaktör. Nej, <laughs> <laughs> ja, jag, jag... Visst, alltså jag tyckte det var bra, men jag tyckte faktiskt det som kom till Playstation 1 var bättre. Uh... Ja, det, ja, det är ju mer... Det, det var ju den nya versionen av Castlevania kan man säga. Det här är ju... Castlevania 4 var ju mer det, old school. Men jag gillade... Det, det, alltså, nej, jag tycker det är skit på Musiken är kanon. Grafiken är kanon. Alltså... Nej, jag Du kommer det in där som spel nummer 27 av 30 på listan Ja det, Ja, det måste vara med Ackray så tycker jag också att kan det är ja, jag, jag har satt och funderat om jag skulle lägga med det, men det känns lite som att det är lite för nischat. Ja, super goals and Ghost tycker jag också ska vara. Med. Alltså just det hela den här, alltså. sim -beaten. Ja, hörs jag. Där försvann Raga. Nu dog Raga. Ja. Uh, ska vi öppna dig tänk på att det är dags för oss? För oss. Ja, ja, jag, har, jag ska lägga Nej, in hörs två hörs spel jag inte, till när Raga kommer tillbaka. Eller? Jag hörs inte. Nej, jag inte. Hörs ja, nu jag. hörs du. Ah, Supergoods and Ghost också. Eller Ghouls and Ghost. Jag, jag har också, kommit jag version. Ja, just det. Det kom en Super Mario-version. Super eh, Mario-version. Mm. Släds-version på... Skitbar. Men en anger actress, Act Tycker du inte det är lite för nischat? Nej, tycker jag inte. Ja, jag älskar jag den, tror... men jag, jag det känns... Alltså den här uh, action-biten var... Kan jag se den, men det känns lite som att den här satsbyggaren eller gud-delen uh, kanske har varit lite för... Mm. Nej... Ja, vi slänger med det Nej, jag tror pilot wings tycker jag också ska vara med. Mm. Nej, vi behöver ju mm. ett sista spel här. Och där tyckte jag mm. wings 64 var ju ljusare och mycket bättre. Men det är ju annan annat som också. ja men det... Ah, ja, men det tycker jag. Med. Men just det här. Sen tror jag inte det kommer komma så mycket rollspel med. Jag kommer kanske komma med Mario RPG. Men jag tror inte... Chrono Trigger. Jag tror inte det kommer med några Square-spel. Ah, jag tror... Av någon Nej, Jag har en känsla av att de kommer ta med någon Final Fantasy. Eller något från Square. Så jag, jag ska alltså inte få spela Secret of Mana och, och Chrono Trigger igen? Alltså. Ah, jag tror inte de kommer komma med på samlingen. Tror jag. jag tror ni inte ändå kommer välja mer... Nintendo-spel, om man säger så. Och då kan spel. vi ju stryka bort ett combat också i den här listan. Ja, mm. jag tror jag inte heller kommer komma med. Absolut inte. Det är för våldsamt. Men det är ändå lite intressant att det ändå släpptes på snäsan? Kan man ju tycka. Mm. Men där fick man ju... Där var det inte... Det var inte sv... blod, sv... det var grön, grön svett. Eller i... alltså, ja. ja, vad ja, det var så. Ja, precis. Du slog bort svett på folk. våld. Shit, vad svettade så mycket. Allt den svettade där var. Mm. Ja, det var supersensorerat. Ja, det... Men det var ju ja, censurerat på 1964 också, va? Ja, uh, jag har inte spelat det på 64. Absolut. Vi har ju ett annat spel, alltså vi skulle kunna try trycka med Rare's Killer Instinct. Kommer också ett snäsamt första. Ja, det gör det, just det. Mm. Det har ju släppts till Xbox One nu dock. Jag vet inte hur det fungerar där Ja, rätt, rättighetsmässigt så har du Säger rätt att det kan vi nog glömma ehm, Tyvärr mm. Men det var, det, det var mm. väl En helt okej lista Det var inte helt ut här, förutom Blumstrand Som inte var han Alltså, han, han, han, han. alltså jag, jag förstår inte hans hat Med <laughs> Star det är bäst Det bästa är, bäst, det är, bäst, det är bäst att jag Jag spelar in podden nu när jag sitter och får med laptopen nu för tiden Och jag ligger ju ner, alltså jag slouchar mm -hmm. som en kung Och jag, jag har en filt på mig så, så hade ni hållit på med en, med en tio spel till så hade, ni börjats, då hade jag börjat sluta. <laughs> det var nära alltså. Men Jag är en fel, genera jag är en fel generation. Jag är... det. det finns jättemånga mer spel. Hade jag fått en, en timme på mig så hade jag kunnat hitta jättemånga mm. mer spel som jag hade velat se. Faktiskt. Ja, eh, det finns skitmycket bra spel. Också. Ja, alltså SNES-generationen var där var mycket bra. Det här är ett annat jag kom mm. på nu. Bara sådär som jag gärna har haft med Goof -trip. Mm. Det var riktigt, riktigt bra minns, ja. så jag vet att minns jag. Alla din var ju mycket bättre på Sega än var på Nintendo. Mm, jag har spelat båda. Uh, och jag gillar nog. Ja, jag gillar nog Mega Drive mer faktiskt. Det var ändå rätt intressant. Alltså, många av de här spelen som samma titel, och så kom de till Super Nintendo, och de kom till Mega Drive, och så var det helt olika spel. Mm. Jo, jag, jag, har, jag har ju båda i mitt retorum Och jag har spelat dem och det, ja, det är intressant att se hur olika de är I spelstiden Kom till någon som något musikpik också till SNES Eller vad med Mega Rise och uh... Ja, det kom ju det här Mickeys Magical Quest som jag tycker är skitroligt Till Super NES, man är brandman Ja, är den, jag, ja den måste och med, den skulle man ha haft med mm. Den var riktigt ja, bra det, det har jag också här, det är skitroligt Alltså vi kan nog säkert lägga upp en lista på 5 60 Spel det finns många roliga Disney-spel, Lejonkungen också, roligt Ja Nej, men Det var detta avsnittet Nästa avsnitt så blir det helt fokuserat på E3 Vad vi Vill och tror och tycker ska Visas upp och Allt sånt Så att Ser ni fram emot E3, vilket jag Förmodat ni gör så Ja, alltid Blir det nästa avsnitt som gäller Ehm jag tror du frågade mig Jag frågade inte dig jag, jag, jag, ja, <laughs> jag sa hej ja, till publiken uh, ja. Men uh, Nej men fram till nästa avsnitt Så får ni ha det så bra Så avslutar vi här Hej Hej då hej.